подалася за майже втраченою ілюзією закабалити на вечір чийсь гаманець. Уявляєш, Макбет, він сидів на лавиці під грабом, закинувши назад голову, і коли я підійшла, сказав не сопіти голосно, слухав сову. Сова жила у дуплі старезного карячконогого дуба, а що дупло було високо, та навколо нього вибилась молода парость, то вона днями дзвонила у постоли або спала, і майже ніхто не знав про бідолаху. Перед святами сова чистила пірячко, а глупої ночі сідала на ганку і починала службу. Охо ох, хо ох, хо ох та охо хо хох. Вона була породиста, з очима полинового цвіту, на кожному замашному крилі. Надзвичайно великому і дужому було татуйовано серпик місяця, і вона пишалася тією сороміцькою ознакою. У неї був тільки один знайомий, вокзальний майстер, котрий вправно приробляв валізам ноги, коли їхні гави переписували табло або гризли позавчорашні пончики. Водилася з ним і не боялася, що її ошукає, бо срібло Золоце носила при собі, а у кублі манатті була до біса ощадливою. Майстер приходив раз чи двічі на літо, сідав на лавочку під грабом і насвистував. Сова щасливо вискакувала з дупла, тріпала крильми і виріщала. Вау, вау, вау! Майстер спльовував недопалок, манив її прокуреним пальцем, а потім Виймав з кишені газетний згорток і клав її на гілку біфштексе. Звичайно, то були не миші, далеко не миші, яких на чорному лісовому ринку можна було отчіпити тільки за солону вужатину, але ж. Сова була міська жителька, але не міщанка, і не гналася за вишуканим столом. Після трапези починалася бесіда. Майстер сидів на лавиці, а вона за листям, і він розказував. «Думаєш мені добре, який там наїдок із краденого? І хіба все ти поживеш? Що, поцупити дурниця, а тоді ж сторожувати треба? Кожне зирить на твоє добро і точить кінжалу». «Ох-ох», сказала сова. Якби трапилась хороша женщина, то й одружився б. Але хто за мене піде? Ти б пішла? Вау, вау, дивувалася сова. Потім вона брала майстра у лапи і несла до свого дупла. Він довго сидів на ганку, звісивши ноги, вив своїх злодюзьких пісень, а сова служила службу. Їхні голови зливалися. Сова заплющувала очі і думала – Якби лепсько було, якби хтось їх разом побачив. Напевне, майстрове суконне пальто пасує до її коричневої шубки. І очі в них майже однакові. Хоч би вістовий голуб прилетів і затуркотів про них у світі. Потім сова стомлювалася і думала, що добре було б їй уже залишитися самій подрімати. А майстер торочив своє. А ще ж баби тепер знаєш які. Копійки не втаєш. І всі аліменти на тебе посписують. Мов ти злодюга, ти й плати, бо по судах не затягаєш. І з кого ж зідрати шкуру, як не з тебе? Потім він позіхав, починав варити воду. У тебе тут тирсою смердить. У тебе протяги гарцюють. І сади мене на землю. Сова стелила моховий килимок, а зверху простирадло в одностель укривалась сим тим і думала, як добре, що майстер не її чоловік, а то, чого доброго, розкидав би тут свої онучі штани, натрусив би махорки, здовіти можна. В ряди годи вона перед сном думала, що треба б урешті розстаратись по службі та здобути нове дупло ближче до високих дахів, а також до булочної, де напівмертві бабці кришили птахам ізюмну здобу. Алло, Макбет, чуєш, на третьому поверсі тріщать мостини. Сам приливає новий мундир. У нашого давно цвілі нігті і свербів язик до цієї вечорини. А рогата рівця тиждень бігала в групу здоров'я і так підібрала живіт, що влізла у свою декольтовану сукню. Уявляєш, тепер вона сидить у кріслі біля вікна, приплющивши бульки, пихкає сигаретою, а звій осипається кілограмами французька туш. Усе було так, як описала прозірлива Люсі. Вона тільки забула додати, що Аркадій Іванович у штаті прихильниць віддавав перевагу племінниці самого. Під турецький марш. Він поставив мат балакучому свищикові із сусіднього заводу управління, потім танцював лизґінку із племінницею білочкою, і товариство дружно аплодувало. До середини вечірки Аркадій Іванович опинився у колі пошани. «Жіноцтво? ох, це все сильне жіноцтво розмахалося вудками, він майже стрункий. У нього прекрасний зріст. А який він галантний. Коли грали в сліпця і поводиря, джинсова білочка із зав'язаними очима мило втрапила,